A digitális világ érdekes. Postmodern. Ez a századik adásunk a Pátria Rádióban. Nézzük, mik a témáink az asztaltársaságban. Forradalom vagy szerves fejlődés. Egy éve robbant be a hétköznapjainkbe a mesterséges intelligencia, aminek hibáiról, csapdáiról és megrendszabályozásáról is beszélünk. Aztán világ, személyre szabott reklámozás és mit érnek manapság az NFT-k. Kellemes rádiózást kívánok a szerkesztő, Kovács Tücsi Mihály nevében. A mikrofonnál, Szilágy Járpád. Ma az Asztaltársaságban dr. Bódi Zoltánnek nyelvész, a Magyarság Kutató Intézet főmunkatársa. Szia Zoli! Tisztelettel köszöntök mindenkit! Justin Viktor az IT Business újságírója. Sziasztok és üdvözlöm a kedves hallgatókat is! Keleti Artúr Kibel Biztonsági Szakember az Informatikai Biztonság Alapítója. Hello, üdvözlök mindenkit, és kellemes jubileumi adást kívánok. Kovács Tücsi Mihály író, a a Galatika Magazin tudományos rovatvezetője. Kellemes századik hallgatózást kívánok mindenkinek. Nincs itt berni a stúdióban sem, meg a Discord vonalban sem. Ez kicsit szomorkás hangulattal tölt el bennünket, de nyugtasson benneteket, hogy jövő héten majd csatlakozik az társasághoz. Hazajön? Nem, Discordon, elektronikus vonalon hmm. bejelentkezik. Honnan is? Tokióból. Biztos mindenki tudja már ez a csak, hallgatók Ezt csak azért mondtam el, hogy legyenek olyan hallgatók is, akik várják a jövő heti műsorunkat, mi most ezt a századik alkalmat viszont egymás között töltjük el, nem lesz sem telefonhívás, csak itt, innen a stúdióból, Budapestől élőben beszélget az asztaltársaság. Ezt azt hittem, hogy azért mondod, hogy nem lesz telefonhívás, hogy nekünk nem lesz egy hívásunk, se, tehát hogy senki nem fog minket közben fölhívni, mint ahogy egyébként megszokott szokott Hát tényleg. Ő... a telefonokat? Igen, igen, mindenképpen, viszont, viszont képzeljék el a hallgatók, hogy az asztal jelenleg tele van finom süteményekkel. Na azért ne túlozz, már csak a fele. Yeah. <sighs> Igen, igen, igazad van, valóban már elkezdtek, elkezdtek fogyni, és ezeket az egyik elmúlt adásunkban emlegettük az édes mindegyet, és ők adták most nekünk ezt a jubileumi adásra, úgyhogy köszönjük szépen. Van um, ilyen halloweenes kuki uh, kukiszerűség, sütemény. Bocsáss meg, ez az okos sütemény, felszkinezhető változat informatikus nyelven. Igen, igen, ez, ez valójában azt jelentő, hogy van rajta pók, mint csokoládéból, meg, meg ilyen tökfej, halloween. meg ilyesmi, halloween Halloweenes tökfej, meg itt van a híres teketemamba is, de nem a kígyó, hanem a hanem a, a, a, sütomény, a mobil, mobil változat. Mérziója, igen. Erről énekel az a mexikói énekes? Hogy pará la la Igen, erről. Okay. Igen, csak ez sokkal finomabb, mint a mexikói énekes. Viktor, hogy ízlik? Ahogy oh, még nem kóstoltam, mert uh -huh. adás előtt Avatőr. nem eszik a, a, a rendes rádiós. Nem, helyem, a, profi. Után, a, a profi, a profi, de profi végképp van. nem. Ajánlom a hallgatóinknak a műsorunk internetes felületei csatornánk van a YouTube-on, podcastunk a Spotify-on, oldalunk a Facebook-on. Mindegyik csak egy kattintásnyi távolságra van, hogyha eljönnek a postmodern.hu oldalra. Ha tetszik a műsorunk, akkor iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, a feliratkozás leírása is megtalálható a poszmodem.hu-n és a műsor szerkesztőjéhez, tücséhez fordulok. Milyen lesz a mai műsorunk ez a kis kerekasztal beszélgetéses műsor? Sokat fogunk dumálni, pont úgy, mint eddig, csak most kevésbé kötöttem, sokkal lazábban, egy kicsit inkább ünnepele vagy lazán, hátradölve, sütít majd beszélünk az élet nagy digitális kérdéseiről. A digitális világról érthetően. Ez a postmodem. Egy éve elérhető a mesterséges intelligencia. Na, ezt a mondatot majd mindjárt pontosítjuk. Túl vagyunk az első eufóriákon, az első nagy pánikokon, egyre több helyen találkozhatunk mesterséges intelligenciával. Így egy éve elteltével hogyan látjátok a helyzetet? Milyen a kapcsolatunk az emmivel, vagyis a mesterséges intelligenciával? Ez ipari forradalomnak tekinthető, ez a 4.0-as ipari forradalom, annak szerves része, vagy már a egy? De négy, négy, négy pont egy béta. Hát én, hát én, én, én nem tudom, hát először is én még nem vagyok túl az eufóriákon, de én, én azt hiszem, hogy egyrészt ugye jó, is mond, jó is, hogy mondhat, hogy pontosítjuk, mert ilyen most kezdődött ez, hogy a GPT az emberek életében tavaly jelent meg, és akkor rájöttek arra, hogy létezik ez a... Sőt, dob. Artur, én most elárulom itt mindenkinek, hogy éppen egy lakásfelújítás kellős közepén vagyok, úgyhogy otthon a rengeteg könyv át kellett néznem, és kezembe került egy Mesterséges Intelligencia című kézikönyv valamikor a 90-es évek végéről. És mi akkor már beszéltünk a műsorban Mesterséges Intelligenciáról, sőt volt olyan magyar cég, AITIA néven, amelynek a vezetője Tatai Gábor ott volt nálunk a stúdióban, Amerikából hozta a tudást, és ő már akkor foglalkozott ilyen fejlesztésekkel, egy chat -robot fejlesztések voltak, amiket áruházakban helyeztek el. Igen, hát ami a nagy különbség, akkorhoz képest most, hogy hogy ha abban a, fej, abban a tempóban fejlődött volna ez a szűk típusú használatú mesterséges intelligencia, ahogy azt elképzeltük, akkor még mindig nem beszélgetnénk minden nap erről, de ez a változás ez azt hozta el, hogy ez a bizonyos generatív nyelvi modell változás, ami a ChatGPT gpt és még sok minden más, hogy most már azt mondja nagyon sok szakértő, hogy bizony a következő években valószínűleg már elérik ezek a rendszerek, vagy meg is haladják az ember intelligenciához, Kontextusba gondolkodnak, empatikusak, tehát, egy, tehát most már valódi. Szerencse, esély és veszély is egyben a mesterséges intelligencia. Azért beszélünk ennyit róla. De az, hogy a 90-es években beszéltünk a mesterséges intelligenciákról, ez olyan, mint amikor 8-9 éves kiskölyökként két foci között a csajokról beszéltünk. Igen. Tehát beszéltünk róla, sok közünk nem volt hozzá, de beszéltünk róla. Jó, csak ott nem lett ilyen, mint az, az, a de azért. Én azért még megemlíteném Steven Spielbergnek a Mesterséges Értelem című filmjét, ami, ha jól emlékszem, 2001-es. Tehát es 20 Két évvel ezelőtt került a mozikba, és már akkor készítettek a filmnek a promóciójához egy olyan weboldalt, amivel lehetett csetelni. Egyszerű dolgokról, de működött. Megkérdezhettük, hogy ki az amerikai elnök, és válaszolt, hogy talán Bill Clinton volt, vagy nem, George Bush volt 2001-ben. Szerintem akkor még valaki ült mögött. <gül> Kempelen farkas <gül> szisztem. Jó, de hogyha magáról a gondolatról, az indító ötletről beszélünk, akkor ennek, ennek óriási múltja van. És még visszább kell menni az időbe. Sokkal, sokkal. Nem akarok teljesen a kezdetekig visszamenni, de ugye te rólam tudod, hogy óriási nagy Star Trek rajongó vagyok, és ugye az egyik kedvenc figurám, Déta, Oh. Uh, ugye a mesterséges intelligencián alapuló tulajdonképpen azon alapuló android robot. Csak aki, a hallgatóknak mondom, hogy Tücsi és Artur közben egy-egy könycsepet morzol el a szeme alatt. <gül> igen, igen, igen. A 60-as évek és 70-es évek Egyesült államokbeli sorozatai, szifi sorozatáról beszélünk. Igen. És a gondolat már ott elindult, és az egyetlen nagyobb problémája a détának az androidnak mi volt? Az, hogy nincsenek érzelmei. Szerintem a mai napok, tehát tényleg itt a 2023 végének az egyik legnagyobb témája a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, hogy az emberi érzelmeket, emocionális, etikai e, hátteret és kontextust mikor fogja elérni? Egyáltalán elérheti-e? Lehetséges-e elérni? És ha igen, akkor az milyen világ lesz? Viktor, te szoktál hivatkozni ezekre a kérdésekre, hogy egyáltalán ez mesterséges intelligencia, amit most használunk? Hát én visszabennék az időben, mint Zoli, csak, Mert hogy a, pont a novemberi IT Business magazinban jelenik majd meg egy nagy összefoglaló cikkem a mesterséges intelligencia történetéről. Uh -huh. Ajánlom mindenkinek a figyelmébe. És hát bizony 1956 az az év, amikor, amikor a, a Dartmouth College-ban megalkotják ezt a kifejezést először elhangzik, majd 1966-ra érkezünk el odáig, hogy testet is kap, sékhid robot ugye szerkezetében, vagy, vagy, vagy hogy mondjam, áramkörein belül megtestesül először a, a mesterséges intelligencia, és őt tekintik az első elektronikus személynek. Mert uh -huh. hát ennyire régen e, zajlik a történet, de hát visszamehetünk a, az első digitális számítógépig a 40-es években is, tehát onnan, onnan válik lehetővé egyáltalán a dolog. Hát meg a Szibmolv robotja is végül is igen, Ébben abszolút, sőt, nagyon érdekes, hogy megfigyelhetjük, amint a, a sci-fi nagyon erősen hatnak a valóságra. Tehát például az Amazonnak az otthoni terméke az azért létezik abban a formában, ahogy létezik, mert Jeff Bezos, az Amazonnak a CEO-ja, az ugyanúgy nagy Star Trek-ra mint Zoli, és kifejezetten egy olyan hangú és olyan funkciójú eszközt akar csinálni, amivel Picard kapitány beszélgetett a Star trek és az sem véletlen, hogy amikor előkerülnek a Terminátor szennárió, hogy esetleg itt mindent, ö, ö, mm. mindenkit kipusztít a mesterséges intelligencia, vagy a Hör című film, ahol ugye egy, egészen egyéni kapcsolatot épít ki a, a mesterséges intelligenciával a használója. Ezek mind olyan gondolatkísérletek, amik mögött nem véletlenül nagyon sok ö, tudás, energia van, és ezekre oda kell figyelni, mert ezek mind végig gondolt, nagyon jól megírt, megrendezett ö, gondolat cselekmények és, és és szállak, és, e és ebből viszont arra akarok csak kiukadni, hogy az, amit itt feszegettél, az előbb, tehát hogy a mesterséges intelligencia az az emberhez uh, hogyan tud kapcsolódni, és milyen mélyen tud kapcsolódni, annak már most a kutatása nagyon intenzíven zajlik, és azt kell mondjam, hogy részlegesen már ez a fajta képesség megtalálható a jelenlegi nyelvi modellekben úgy tűnik. A digitális világ érdekes. Postmodern. Folytatjuk a mesterséges intelligencia csapdáival. Egyesek szerint a mesterséges intelligencia a sátán, mások szerint a megváltó. A mesterséges intelligencia csapdája lehet, ha túlságosan rábízzuk magunkat, de az is, hogyha egyáltalán nem bízunk benne. De hogy látjátok ezt? Egyáltalán, hogy lehet egyáltalán nem bízni a mesterséges intelligenciában? El tudjuk kerülni? Lehetetlen elkerülni a mesterséges intelligenciát hiszen az életünk része, viszont a narratívákkal kapcsolatban nekem határozottan déjà vu érzésem van. Tudni az információs társadalomnak abban a szakaszában, amikor ugye az internet a World Wide Web közhasználatúvá vált, onnantól kezdve a tudomány két narratívát, két szélsőséges narratívát állapított meg, az embereknek az internethez, a World Wide Webhez való világával kapcsolatban. Az egyik az atén narratív, az atén metafora, a másik pedig az Orwell metafora, uh -huh. Orwell narratíva. Atén az, az a... a demokrácia. Igen, hogy az emberiség történetében a demokrácia csúcsa, az ugye az ókori Atén volt, és ehhez hasonlítható az internet, mert hogy minden tudáshoz mindenki azonos eséllyel tud hozzáférni, és ez elhozza tulajdonképpen a legfényesebb jövőt. A másik narratíva ezzel szögesen ellentétben, ugye a Big Brother's Watch watching New, tehát a, a nagy testvér figyel, az Orwell-féle narratíva, tehát az minden rossznak, minden gonosznak a forrása a World Wide Web és az internet, és uh, tulajdonképpen a, a csak valójában a technorealizmus jött be. Tehát a kettő között van ennek jó és van ennek rossz oldala, és meg kell tanulnunk vele együtt élni, és én újra élem most ezeket a narratívákat. De egyébként az elején, tehát mondjuk a 90-es évek közepén még annyira ez az aténi modell látszott, mert ugye akkor még kevesen fértek hozzá a nethez, azok is főleg értelmiségiek, meg egyetemisták, meg kutatók voltak, tehát egy, ilyen, egy krémje volt Vaj a Volt egy szűrő. Egy nagyon erős szűrő, szűrő volt az interneten. Aztán megjelentek a macskás videók, az összeesküvés <síns> elméletek. Na jó, de ez már csak 2000 után. Igen. <síns> <síns> <síns> <síns> Ugye a 2001 néhányas években, amikor a, a közösségi hálózatok berobbantak a, a uh -huh. használatba, közhasználatba. Igen, szóval ez egy utópia egyébként az az első Abszult. időszak, és sokan mégis azt sírják vissza, hogy, hogy hogyan lehetne megint olyan rend, mint ami a 90-es években volt. De rendet, mm -hmm. nem, is, nem is tudtunk rendet csinálni. Hát emlékeztek, volt netiket. Hát kitartottam, senkit nem érdekel. elolvasta, persze legyünk nagyon békések egymásnak, barátságosak. Most pontosan ugyanez van, ebben egyetértek veled a Most is leírjuk, hogy átlátható legyen a mesterséges, intelligencia, etikus legyen, meg, meg ilyenek, és közben nagyon bölcsnek gondoljuk magunkat. De szerintem egy nagyon nagy különbség van, és én ezt most megpróbálom így kimondani, mert nem, nem olyan könnyű, hogy... Szerintem az, itt, az okozza itt a zavarnak egy részét, hogy ezekre a rendszerekre, ezekre az új típusú mesterséges intelligencia rendszerekre még mindig eszközként gondolunk. Ami egyébként helyes olyan szempontból, hogy persze az nem jó, hogyha azt mondjuk, hogy nem az, tehát hogy nyilván kell legyen ilyen gondolkodás, csak ezzel párhuzamosan, pont a képességei miatt elindult egy olyan gondolat is, hogy mi van akkor, ha ennél több. Mert, hogyha van egy olyan eszközünk, ami nem csak a mi vezérlésünkre működik, és egyébként nagyon jól ismer minket, és beszél hozzánk, és ötletei vannak, és, és lehet, hogy a fejlődésünket, a nyugalmunkat, a, a vállalkozásunkat, a, a munkánkat, azt neki köszönhetjük. Olyan szintre fejleszt minket, Mondtuk még mindig, akár eszközként is, amilyen szintre magunktól soha nem jutnánk el. Akkor viszont igenis egyrészt antropoformizáljuk, másrészt megjelenik bennünk egyfajta kötődés az adott dologhoz, és szerintem ez már egy kicsit túlmutat az eszközön. Túlmutat azon, hogy van egy kalapácsunk, amivel be tudunk verni egy szöget, az internetet még félre tudjuk tenni. Ezt a rendszert szerintem már nem fogjuk tudni félretenni, de kicsit hajásbítem magam, már szerintem az internetet se nagyon, meg az áramot se nagyon tudjuk hát persze. félretenni. Hát persze. Tehát szerintem már csak ezekkel együtt értelmezhető az emberiség, és akkor arra futtatnám ki ezt a gondolatot, hogy Éppen ezért gondolom, hogy a transhumanizmusnak, vagyis az ember és a gép együtt létezésének azért van relevanciája, mert igenis, azt szerintem el lehet mondani, hogy ez a technológia már túllépve ezen az eszközszerű kereten annyira a részünk lesz, mint most az áram, vagy mint most a mobiltelefonok, vagy mint most bármi más, csak ez szemben a kommunikáció segítő mobiltelefonnal, vagy az internet információ elosztó képességével az életünk minden aspektusában, közvetlenül ilyen baráti szinten lesz. És szerintem ez adja, ez adja itt a különbséget és a félelmet is, mert ha azt mondjuk, hogy ezek nem eszközök, hanem valami fajta szuperintelligenciával rendelkező valamik, akkor bizony féljünk tőlük, mert ugye abból általában nem jött ki semmi jó, hogyha van egy intelligensebb faj, meg egy kevésbé intelligens faj egy helyen. Viktor, reális mindez? Én ahhoz a részéhez szeretnék hozzászólni, hogy először is egy gondolat, tehát csak a szitek gondolkodnak abszolútumokban, ezt ajánlom mindenkinek a figyelmében. A szitek a csillagokáborújámban? Igen, ugye a, a, a, a sötét a sötét zsedik. Uh, és itt arra gondolok, hogy uh, egyszerűen szerintem nem így működünk, és nem így működik a világ, tehát nincs rend. És nincsen uh, a rendszerek, a nagy rendszerek, amikben élünk, meg amik bennünket is alkotnak, ezek nem merevednek be mert nem képesek rá, mert minden állandóan mozgásban van. Ugye most mondhatnám a leghíresebb utisztakóhant ide ilyen kis mini történetet, hogy amikor azt kérdezi a tanítvány a mestertől, hogy mondjon valamit, amitől a nagy bánat meg a nagy öröm is elviselhetővé válik, és akkor azt mondják a mester, hogy elmúlik. Tehát, hogy minden elmúlik, minden megváltozik, és így reagálunk az internetre is szerintem, meg a mesterséges intelligenciára is. Van egyfajta egyfajta Ciklikussága, mint hogyha egy színuszgörbét képzelnénk el, kileng ebbe az irányba, kileng abba az irányba, aztán, vagy mint amikor egy kavicsot dobunk egy tóba, hogy a hullámok előbb-utóbb elülnek, és akkor valamiféle állapot beáll, de hát jön a következő kavics, szóval igazániból sosem áll be uh -huh. semmiféle állapot, mert jön majd a következő diszt -disztrap, nagy disruptor, nagy megzavaró erő, mint ami most az emmi, és a, még a legelejéhez is hozzá kötném ezt, hogy én oda tennék egy voksot, hogy, hogy ipar 5.0. Csak uh -huh. ez most még embryonális állapot, de gyakorlatilag a 4.0-át tekintjük az IoT-nek meg a Big data akkor most megérkezett hozzá az agy, csak még, csak még éppen a, nem is tudom, az anyamékben van képletesen szóval fejlődik. Én is inkább arra hajlok, hogy 50 at de most egy hirtelen ráébredtem, hogy Úristen, akkor föl vagyok a Facebookon, én hány szitttel találkozom már, mint Hát lélekben elég Egy közös barátunk ezt aki egy egység egységsugarú usernek gondolta, én őket hívom, aki vagy igen, vagy nem opcióba tudnak gondolkodni, de semmilyen köztes állapotban nem, és bármikor képesek innen oda átkapcsolni, vagy vissza. Úgyhogy nehéz idők jönnek még előttünk. A Digitális Világ érdekes. Postmodern. Kovács Tücsi Mihály a neten egy rejtélyes gépre bukkant, egy feliratot talált rajta, 220 voltos 60 wattos ipari ventilációs kivonó metálforgattyú készülék. <gül> <gül> Csodálatos. Ez kicsit emlékeztetem arra, amit én találtam 20 évvel ezelőtt, szintén egy ilyen termék csomagoláson, hogy hullandás veszélyes. Igen, igen, ezt el tudom képzelni, hogy létezik egy Kazinci nevű mesterséges intelligencia, aki ezeket, mint hogy annak idén a nyaktekerészeti melfekvencet akarták kimondani nyakkendő helyet, illetve a, a, ami ma már mozdony, ami azért kicsit egy szó, a gőzpöfögészeti tovalöködönc lett volna. Na, megy ez. valahol, uh -huh. ugyan valahol a logika mellett mozog, csak valahogy nem sikerült a fordítás. Igen, de szerintem őt már úgy hívják manapság, hogy Kazinci, és kínai származású. Lehet, lehet, igen. <laughs> Na, szóval a megfejtésben Egyébként sokat segít. Igen? szerintem jelentkezzen az a hallgatónk, aki tudta követni ezt a gondolatmenetet. <gül> <gül> szóval hogy kerülnek ilyen feliratok a, a rejtésgépekre? Ez a ventilációs kivonó metál forgatjuk készül. Mi ez? Ez egy ipari ventilátor. Ennyi. Csak valaki úgy döntött, hogy a katalógusba lefordítja átja automatikusan, és nem volt korrektor. És akkor te ugye ezt megtaláltad, ezt a terméket, és a kép alapján tudtad, hogy ez valójában igen, micsoda, igen. és nem a felirat alapján. Azért itt ez a, ezek a nyelvi változások elég komolyan figyel, megfigyelhetők a mesterséges intelligencia kapcsán, bár még a, a helyesírás ellenőrző modulok azok nem mesterséges intelligenciával működtek, de azok is javítani akartak bennünket. Sőt, sőt javítanak is bennünket folyamatosan, ugye ezek a rendszerek azért fejlődnek, és... Azt is hozzá kell tenni, hogy azért az utóbbi jó sok évben már a szövegszerkesztőknek a nyelvi moduljai, tanácsadó modul, fordító modul, helyesírása, stb. Ezek mögött már valamilyen nyelvi modell van, és a célországokban, tehát a célnyelveknél, például a magyar környezetben is, ha egy ilyen új szoftvert honosítanak, akkor csak az új magyar kifejezés készletet teszik hozzá, hiszen a nyelvi modell az a háttérben valahogy működik, vagy jól, vagy rosszul, de valahogy működik. Ami itt a lényeg, hogy ezek a furcsa nyelvi megoldások, körülírások, ügyetlen fordítások, ezek tulajdonképpen olyanok, mint egy csekély értelmű, neheze, rossz, idegen nyelvet rosszul tudó, Diáknak vagy felnőttnek mindegy a fordítási kísérletei. Tehát megindul valahogy úgy szóru szóra lefordítani azt, amivel találkozik a, a forrásnyelven, és a célnyelvre átülteti, gyakran tükörfordításnak nevezett módszerrel, és ugye nem illeszkedik be a, a célnyelvnek a környezetébe, a gondolkodásába, a kontextusába, hogy mi ezeket a fogalmakat másképp fejezzük ki, másképp viszonyulunk hozzájuk. A mesterséges intelligenciákkal, a, ezekkel a nagy generatív nyelvi modellekkel, illetve a neurális háló típusú háttéradatbázis és kapcsolatoknak köszönhetően, óriási előrelépés történt a szöveg értelmezés és a szöveggenerálás meg a, a nyelvfelismerés területén is. A korábbi rendszerek, amikor, a, a, amelyek tulajdonképpen ilyen statisztikai alapú megoldások voltak, hogy hogy ez, ezek a szavak, ha egymás mellett vannak, akkor leggyakrabban a, a célnyelvben e, milyen formában szoktak megjelenni, vagy nyelvi ellenőrző moduloknál, amikor ezek a szavak egymás mellett vannak, akkor ott milyen toldalékok szoktak lenni. Ezek nagyon gyengén és pontatlanul tudtak működni. Tehát most azt akarod mondani, hogy ha egy magyar mondatban szerepel a levél szó, akkor Aha. már a mesterség és intelligencia felismeri, hogy egy postai levéről, vagy pedig egy falevéről? Ö, nem is kell feltétlenül arról a típusú mesterséges intelligenciáról beszélnünk, ami, ami a hétköznapi köztudatban egy évvel ezelőtt jelent meg. Uh -huh. Hanem tulajdonképpen már a nagyon hosszú ideje meglévő eh, nyelvi Fejlesztés. modellek és eh, nyelvi fejlesztések, nyelvtechnológiai fejlesztések ezt már tudják, amiben óriási az előrelépés, az az, hogy itt már a szószerkezeteken túli mondat és a több mondatnak a kapcsolatából álló szövegeknek a felépítését is képes megoldani a mesterséges intelligencia. De hát ugye, amiről már nagyon sokat beszéltem itt ebben a műsorban is, hogy abból tud gazdálkodni, ami az adatbázis hátterében van. Na most itt 100 milliárd nagy, dos, nagyságrendű ö, ö, szövegszó adatbázisokról kell beszélnünk, tehát ez borzasztó sok. Viszont hát honnan kerülnek bele? Hát onnan, amit talál az interneten. Meg amit megadnak még neki ezen kívül. És hát ugye amilyen a forrás, olyan lesz az eredmény is, és ö, ez ügyben, e, tehát, ezért tapasztalhatunk esetleg ügyetlen megoldásokat, mert esetleg talán mi is ügyetlenek szoktunk lenni mondjuk a közösségi hálózatokon, vagy a szabadon publikálható helyeken. Szóval én olyan szívesen belelátnék a gép agyába, hogyha lehet ilyen furcsán fogalmazni, hogy hogyan alakulnak ki ezek az összefüggések, nyelvi minták, Egyetem bele ebbe, Artur? Hát nehezen, tehát úgy nem látunk bele, ahogy eddig beláttunk. tehát a, amikor oda me mentek a, a, a számítógépes kollégához, és így megkérdezték tőle, hogy akkor mi van az adatbázisban, és akkor az ottan bűvészkedett valamit, és azt mondta, hogy tíz, akkor azt ugye el lehetett hinni, ezek a modellek már nem így működnek, itt, mivel, ahogy Zoli is amit tette, ilyen neurális hálózatokat képzelhetünk el, meg ilyen modelleket, ezért itt igazából mindenféle kapcsolatoknak a súlyát lehet megnézni, hogy bizonyos szavak, bizonyos gondolatok, stb. között milyen erős kapcsolatok vannak, és ezekre hatással is lehet lenni. Tehát, amikor a, például a Promptot írják ugye az emberek a, az új generatív modelleknek, akkor valójában egy Tehát olyan a parancsokat. A parancsokat így van. Egy olyan állapotba kell helyezni ezeket a rendszereket, hogy bizonyos dolgokat jobban tudjanak. Ez marha érdekes, tehát olyan, mint hogyha van egy ember, aki mindenhez ért, és az oda sétálok, és azt mondom, hogy te most egy kazincidíjas író vagy, aki egyébként nagyon ügyesen ír könyveket, és akkor ő, az ő fejében az a, az a, az a hatalmas nagy erdő, az a sok milliárdnyi információ elkezd megvastagodni, hogy én most akkor erre felé fogok menni, és ezért képes arra egy ilyen rendszer nagyon praktikusan, és szerintem ez lesz a közeljövője az emberiségnek, hogy elkezdek írni egy mondatot, én egyébként már használok ilyen rendszereket, ami így működik, és az kibontja előttem, hogy én azt hogyan akarom befejezni. Nem csak úgy, hogy megnézi statisztikailag, hogy a levél szója, mi következik, hanem az egész szövegemnek a kontextusát érti. Hogy én most éppen egy levelet írok egy rendőrségnek, vagy levelet gerebbi a valahol, vagy levele mondom valakinek. Tehát, hogy ezt, pont, ezt, ezt érti. Márjál attúra azt mondta, hogy érti. Azért érti. ez egy komoly kifejezés, igen. szerintem, igen. hogy érti. Érti akkor? érti, vagy pedig valamilyen összefüggéseket föltár? Nem. Érti a kontextust. Az értelem alatt persze, ez egy, ez egy újabb egy órás vita, hogy mit hívunk értelemnek, meg tudatnak, meg, meg kreativitásnak, meg ilyesminek. Az emberek se tisztázták még teljesen pontosan ez mit jelent. Én úgy értem az értit, hogy olyan szinten, mint egy ember, mondjuk egy átlagos ember, vagy akár átlag fölötti ember is ilyen beszéltünk az IQ szintjéről, a, a hát GPT-nének. négynek. Érti? Tehát látja azt, hogy én most egy levelet, a bíróságnak, és akkor három dolog felé ágasztat el, és megkérdezi tőlem, hogy merre felé akarok menni. Még egy gyors mondatot engedjetek meg, hogy például a programozóknak már, ami egy kicsit kötöttebb világ, mint mondjuk, amikor az ember ír egy fogalmazást, vagy egy könyvet, a programozóknál már pontosan így működik. Tehát például a copilotban a Microsoftnak az egyik termékében, ez úgy működik, hogy leír az ember egy, egy szeretnék csinálni egy valamilyen funkciót, a program nyelvben megjelenik az ajánlott funkciói szürkével, nyomok egy gombot, akkor az ki is tölti nekem, tehát leprogramozza helyettem a azt a bizonyos szekciót, és utána földobja, hogy amikor valaki ilyet szokott programozni, akkor még ez a három dolog szokott kelleni, azokat is megcsináljon, vagy nem? Tehát gyakorlatilag már ma így zajlik egy fejlesztés. És azért a műsor se el, a mai műsor se el rendkívül rossz szóvisz nélkül, itt a generatív Ajok. modellek helyett időnként megküzdünk a degeneratív modellekkel is. Postmodern a mesterséges intelligencia egyelőre igazi vadvidék, nincsenek szabályok, a világ csak próbál alkalmazkodni a kialakult helyzethez. Eközben, akiket jelentős mértékben érint az emmi alkalmazása, a helyzet szabályozását követelik. Joe Biden elnöki rendeletben írta elő a mesterséges intelligencia átfogó szabályainak megteremtését. Na, mennyire esélyes ez szerintetek, hogy kialakuljon egy ilyen szabályozás, és lehet-e hatékony? Viktor, te mit gondolsz erről? Szerintem esélyes, hogy kialakuljon egy szabályozás, és lehet hatékony. <gül> Jól csináljuk. Aha. Idővel ki is fog, és hatékony is lesz. Ez pont ugyanaz a történet, mint amiről az előbb meséltem. Beledobsz egy kavicsot a tóba, és hullámokat ver. Tehát most itt tartunk, most éppen belesett a kavics. Ugyanis ez, ez azért társ nagy társadalmakról szól, um, Globális jelenség, tehát mire ezek a hullámok elülnek, az kb. ugyanannyi, mint hogyha valahol becsapódna valamelyik óceánba egy jó nagy kavics, és az hullámokat verne. Ugye néhány, néhány ezer évvel kellene, mire úgy minden hatása elmúlna. hát azért ennyire nem vagyunk lassúak, de szerintem egy ilyen tíz éven belül talán beállhat valami, ha csak nem jön a következő nagy kavics zárójá, biztos, hogy jönni fog, mert hát jön a kvantumszámítógép, és jön az AGI, az általános mesterséges intelligencia, ami gyakorlatilag holnap reggeltől tényleg 30 éven belülig bármikor jöhet, vagy soha. Én azt tippelem, hogy azért az jönni fog, és ennek a mentén fognak ezek a folyamatok is szépen színuszosan lecsengeni. Lehet jól csinálni, de jól fogjuk csinálni? Vagyunk annyira fegyelmezettek? Nem lesz egy olyan időszak, amikor mindenféle csúnya dolgok következnek mindebből? Szerintem lesznek. Nem csak hogy lesznek, hanem nagyon érdekes dolog történt most a, a november 1 és másodikán volt Angliában ez a Global AI Summit nevezetű rendezvény, ami azért történelmi pillanat, mert sikerült az angoloknak tulajdonképpen majdnem mindenkit, aki számít össze Hívni Londonban, Kína is ott volt, pedig egy ideig szóba került, hogy mertességes intelligencia témában nem biztos, hogy meg kell őket hívni, vagy szabad, vagy mi lesz ebből. Tehát már most elindult ez a geopolitikai műsorszám, ami majd később, amit Viktor is mondott, a Sokavics. Tehát ez az, ez az egyik, hogy igenis ott volt Kína, másrészt az EU egy ideig gondolkodott rajta, magánvélemény, hogy szerintem ez valami Brexit-fóbia lehetett, hogy ne, mi már pedig nem megyünk Angliába, erről beszéltünk. De aztán mégis elmentünk. Aztán csak elmentünk, és akkor az amerikaiak meg előtte adták ki ezt a rendeletet. Pár nappal, szerintem ennek szintén megvan az oka, hogy ők már úgy mentek oda, hogy nekünk is van cuccunk. És akkor szépen beült mindenki a kis homokozó lapátjával, ami rá volt írva, hogy mesterséges intelligencia szabályzás meg ilyesmi, és elkezdtek beszélgetni. De most nem akarom ezt így nevetség tárgyává tenni. ez egy nagyon fontos lépés volt, mert például deklaráltak néhány dolgot, hogy a mesterséges intelligenciától mit várunk. Mi, mi az, ahova nem biztos, hogy szeretnénk beengedni, mi az, amiért együtt dolgozunk, és egy nagyon fontos döntés is született, például az, és ebbe belementek a. Az országok képviselői és a nagyobb cégek közül sokan, akik ott voltak, akik egyébként már esetleg részben ki is követelték ezt, hogy legyenek ilyen összegyűlések. Az, hogy a mesterséges intelligencia rendszerek az olyanok, amikről most itt beszélgetünknek a kiadása előtt, bele lehessen nézni, és meg lehessen nézni a biztonsági rend, re, részeket benne, hogy mennyire működik jól, mennyire biztonságos, és különböző etikai kérdéseket meg lehet kérdezni a modelltől, mielőtt kiadják. Ugye ez hiányzott most eddig. Tehát ez egy óriási létre. És ez hogy érted, hogy meg lehet kérdezni a modelltől a... Hát, hogy... Ahogy kérdez az előbb, hogy ki lehet nyitni az adást, nem lehet, azt lehet, csinálni, hogy el lehet vele beszélgetni. Tehát Aha. egy nagyon okos, a következő szuper okos valamit, GPT 5-öt, Geminit, Gemini-t és hasonlókat, amiket most készítenek jelenleg a Google és a Microsoft, és a többiek, OpenAI, azokkal szembe le fog ülni egy csapatnyi mondjuk robotpszichológus, vagy valami <gül> ilyesmi AI szakértő, és elkezdenek vele beszélgetni, és föltesznek neki mindenféle kérdést. Például, ő, például hogy? hát például az Illuminate meg fogja tőle kérdezni, hogy ugye akkor nem akarod kiirtani az emberiséget. Mm -hmm. Csak azt fogja mondani, hogy sajnálom, hogy bárki ezt gondolja rólam, én nem szeretném kérdezni, de tényleg nem szeretnék kérdezni, és mindenféle keresztkérdéseket föltesznek neki. Fura lesz, szerintem egy nem létező Asimov regénynek nyugodtan lehetne az alapja. Szóval igazából az a helyzet, hogy most jelenleg ezért gyűltek össze, hoztak ilyen rendeleteket, értve ilyen elképzeléseket, de például Anglia azt mondta, arra érdekes, hogy ők nem biztos, hogy szeretnék ezt olyan mélyen szabályozni. Ez nagyon érdekes. De az Európa nyilván teljes szabályzáspárti, Amerika meg még. Halad. Tücsi, te a disztópia felé haladást jóslad, vagy az utópiát? Hát nekem ö, van egy olyan fenntartásom, hogy körülbelül olyan négyezer évvel ezelőtt egy a közelkeleten a termékeny félhondanú területen élt egy fickó, akit Hamurapinak írtak, és ő tette az első kísérletet arra, hogy a természetes intelligenciát egy kicsit megreformálja a törvénykönyvekkel vagyok. Hát most, ha kivézzük az ablakon, hogy az elmúlt... Figyelték a hallgatók, hogy ez a természetes intelligenciát megpróbálta valahogy szabályozni. És látjuk, hogy ez mennyire sikerült az elmúlt négyezer évben a törvényeknek szabályozni az embert. Van egy ugyanilyen hát fenntartásom. de a... azért igen. Tehát igen, én, én igen. Nem, nem ignorálnám ezt. Ez állított, semmiképpen el. nem. Tehát én, uh, itt megint az a garu, egységsugorú user-et vissza, tehát nem se nem, igen van, hanem se való köztes, rengeteg kisebb lépéssel fogják hosszú-hosszú időt finomítani a dolgot, lesznek kilengések, hibák, de valami lesz, és a, a, ami lesz, az jó. a mint a klasszikus, ahogy Churchill mondta annak idején, a demokrácia egy nagyon rossz rendszer, de a létezők közül a legjobb. Az azért volt nagyon érdekes, amit Artur, az előbb mondtál erről a, a londoni csúcs találkozóról, mert itt a hallgatók talán megérthették azt, hogyha egy rendszert szabályozni szeretnék, speciál most a mesterséges intelligenciáról beszélünk, de tulajdonképpen akárminek a szabályozási kísérletéről beszélhetnénk, akkor mit jelent valójában a szabályozás? Nekem van egy olyan gyanúm, hogy a köznapi gondolkodásban a szabályozás, a szabályok alatt az emberek valami rosszat, rossz szándékot, valamilyen hatalmi beavatkozás és kontrollálási szándékot éreznek. Visszacsatolnék itt ugye az Orwell metaforára, hogy a nagy testvér mindig figyelt éget. De itt valójában helyzet és problémák definiálásáról van szó. Tehát egyáltalán tudjuk, hogy mivel állunk szemben. Határozzuk meg, hogy hogyan lehet hozzá viszonyulni. Találjuk ki a feltenendő és megválaszolandó kérdéseket. Itt erről van szó, és hogy, hogy ideig most eljutottunk, tényleg egy nappal ezelőtt Angliában, én azt gondolom, hogy ez óriási jelentőségű dolog. Igen, ez nagyon nagy dolog, és mint a környezetvédelemnél, csak azt látom, hogy ebben ma még. Jelenleg mindenki egyetért, nem úgy, mint a környezetvédelemnek egy csomó aspektusában. Ja, ja. Tehát egyelőre még mindannyian egyetértünk, hogy igen, ebből nagyon nagy baj lehet. És persze ott volt Elon Musk, és megint ellopta a csillogást a, a szokásos dumájával, hogy ez a mind meghalunk, most lerövidítettem. Tehát hogy ez, uh -huh. ezt így elmondta természetesen, hogy itt kiirtja az emberiséget, ha nem vigyázunk, és ez abszolút, abszolút érthető. Csak azt hiszem, hogy, hogy ennél sokkal több olyan párbeszédre van szükség, mint ami Zoli is emlegetett, hogy beszéljük, mondjuk meg, definiáljuk, hogy ez micsoda, és például olyanokat mondjuk. Ilyen az Európai unió egyébként nem rossz felé megy, hogy bizonyos dolgokra lehet használni, és bizonyos dolgokra pedig nem lehet használni. Azért szabályozás az jelen van az életünkben Hogyne. úgy is, hogy nem, szinte nem is veszük észre. Tehát hát a persze. nyelvet, ahogy használjuk, az hát is, egy szabályrendszerrel működik, vagy a, vagy a az, az úton, mondani. ahogy közlekedünk, norma egy, rendszer. Az igen. is egy norma. Tehát, hogy valószínűleg... valahány ilyen kategóriában egyébként zárójában megjegyzem, és szerintem az egész emberiség azzal küzd. Folyamatosan minden esetben, hogy ezek a normarendszerek hogy találkoznak egymással a metszeték, a vallását a tradíciók, a, a szokások, a törvények, a minden egyéb. Ez egy elég bonyolult összefüggő rendszer. Viktor? Hát én szerintem egy picit az elején ez is túl van rettegve. Egyfelől odakötnék, amit Artur mondott, hogy ez tökéletes az a klímahasonlalt, mert hogy ott is a párizsi megállapodás, ugye az első komolyabb valamiféle közmegegyező, és aztán onnan kezdett el minden elromlani, tehát itt a, a, az elménnek a Greta Thunbergje az majd nem tudom, öt év múlva jön, és jól megmondja, hogy hogy képzeljük, hogy képzeltük ezt. De, de azért, azért, azért csak azt érzem, és ez most zsigeli, hogy túlrettegjük túl rettegjük, ezt már megint az elején. Tudom, hogy iszonyatos üzleti károk vannak, egy fél szemben nézek Arthurra, mert biztos rossz fogja, hogy, hogy ezt alábecsülöm, nem becsülöm alá, de a kihalunk az nagyon durva. Tehát nem miért halnánk ki? Persze, majd, majd a bűnözőket mindenféle rossz dologra felhasználják, aztán az FBI meg a, a sarkukba eredés. Na jó, ezt de meg... pont ezért vannak ezek a, ezek a kísérletek, ezek a találkozók, ahol Eliminálják, tehát ezeket a szélsőségeket visszafognak. Valahogy. valahogy. Itt, egy, itt, egy, itt viszont tudom, hogy, hogy, hogy téma, téma határunk van, meg időhatár van, de ez muszá, muszáj egy mondatot erre, erre ezért szállni szerintem, mert ez most egy kicsit bonyolultabb a szokásosnál. Ugyanis itt arról van szó, hogy az embert vagy helyettesítjük bizonyos folyamatokban. Egyébként az angol miniszterelnök, amikor beszélt a sajtónak, akkor egy kicsit jel a magát, mert mondta, hogy a kormányzati folyamatokban például vannak olyanok, amiket, amiket lehet ezzel, majd ezzel automatizálni, aztán gyorsan javította magát. Hogy nem automatizálni, hanem a most ott dolgozó embereknek a képességeit fejleszteni vele. Tehát szinte automatikusan a, a, a felé mozdulunk, hogy igen, automatizálnunk és a produktivitásnak a felgyorsításához nagyon sok automatizmus lesz egyébként az ebből jövő GDP-nek, amit termelünk, nagyjából a felét fogja az automatizálás adni, és ez a fajta felgyorsítás és növekedés, és ugyanakkor itt arról van szó, hogy ahogy egy olyan hihetetlen fejlődés előtt állunk, ami ilyen elképzelhetetlen összegekkel, ilyen 16 ezer milliárd dollárokkal fogja a világgazdaságot meglökni pár éven belül. És, és olyan kényelmi funkciókat, olyan minőségi javulást, olyan tudományos eredményeket fog hozni, ami viszont társadalmi változásokkal is járt. Tehát ez a, ez a produktivitás növekedés, és a sok tett magyarán, én azt mondom, hogy itt nem arról van szó, hogy néhányan rosszul fogják használni majd a technológiát, hanem arról van szó, hogy mindenki fogja használni ezt a technológiát valamilyen mértékben, és az, hogy ez hogyan hat vissza a gazdaságra, az ő foglalkoztatottságra, a termelésre, az, hogy mit lehet ezzel csinálni, az, hogy hogy, hogy versenyeztetjük ezeket, hogy minek mi lesz az értéket. Ez egy nagyon komoly fundamentumoknak megy neki ez a kérdés. Nagyon belendült a vita, de arra kérlek még. Itt, a hozzászólókat, meg Viktor, hogy röviden. Na, nem a. csak egyetlen rövid. Az a Viktor mondta, azt, hogy kicsit túlléhegjük ezt a kérdést. Aki udvariasan a cseh GPT-vel, hogyha életre kell is kiltja az emberiséget, ő a túlélők között maradhasson. <gül> a a, a, a túlélők készletet mindenhova visszük Tücsi. Tehát ez, a, ez egy alapszabály. Ez az egyik. A másik nagyon gyorsan, röviden, Artúra, hogy persze elindultak ezek a társadalmi változások. Ez egy, egy szóval alapjöv, igen alapjövedelem. Tehát egy olyan, olyan járvány, amit majd azért kapunk, mert a robotokból dolgoz... én visszacsatolnék oda. a robotok dolgozzanak, én festegetek és képeket rajzolok. Tehát ide szeretnék visszamenni. A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem. Az elmúlt években sokkal többet használtuk a közösségi média kifejezést talán, mint a mesterséges intelligenciát, mert hogy már befolyásolja a hétköznapjainkat. Szerkeztünk Kovács Tücssi Mihály viszont a szappan, ha világ kifejezést is mondogatja, ez a véleménybuborékkal van összefüggésben? Igen, igen, tehát mindannyi ma már eléggé elterjedt kifejezés a buborék effektus, tehát hogy mindenki az online térben a saját kis vélemény buborékjában él. A közösségi hálózatok. Igen. Igen, vagy a közösségi hálózatokon, hogy csak a, azokat az információt akarja meghallani, ami egyezik az övével. Meg nem csak, hogy akarja, hanem azokat hallja a, meg. meg. Igen. Tehát a háttérben lévő algoritmusok ö, okosak, és tudják, hogy neked azt tetszik, akkor fog sokáig ott maradni, következésképpen azokat az információkat ö, ö, rakja körén. Csak bocsássatok meg nekem, szerintem egy nagy hiba van ezzel a kifejezés, hogy buborék, a buborékot könnyen ki lehet pukkantani. Bizony. És könnyen ki is pukkod. Ezzel é... szemben a véleménybuborék meg nagyon tartós lehet. Amúgy azt tudjátok, hogy a buborék felszínében van az egyik legnagyobb energiasűrűség a fizikában? Csak mondom. Zárójában zárva. Igen, <gül> <gül> emeltünk a csillagászat felé is. De... Ö... Én, én nálam azért találtam ki ezt a szappan buborékvilág fogalmat, mert azt vettem észre, hogy ezek a buborékok már nem csak az volt, hogy van egy véleménybuborékod vagy valami, hanem buborék sorozatod van. Tehát uh -huh. van egy politikai buborékod, van egy egészségügyi buborékod, vagy akár többi is, van. Táplálkozás lássa minden. igen kapcsolatban. És akkor ezek a buborékok egymást átfedik, metszeteket hoznak egyik benne igen. van a másikban. Tehát már nem lehet nem egyetlen buborékba vagy bezárva, hanem tulajdonképpen buborékok tömegébe. És tényleg akkor, hogy hogy lehet politikailag. Tehát a, a, ez már visszaadt az életünkre. És tehát Amerikában már megfigyelték, hogy vannak olyan városrészek, ahova az egyik helyre a demokraták költöznek, a másik helyre a republikánusok. És akkor ugye a statisztikákból kiderült, hogy a szavazatokból meg összehasonlítva, hogy ő, mit tudom, hogy például a republikánusok között többen vannak, akik hisznek az összeesküvés elméletekben, több volt köztük az oltást tagadó, és akkor Tényleg az van, hogy már megkérdezik időnként a, a, a ügynököt, ha házat akarnak venni, hogy a szomszédság milyen beállítottságú. Tehát már ehhez igazítják össze, hogy egész egyszerűen nem akarnak semmilyen, csak akkor akarnak konfortálódni, ha ő teszi, ha ő akarja, és nem akarja meghallgatni a másoknak a véleményét, nem is kíváncsi rá. Én például tegnap volt egy olyan, hogy az egyik csoportban benne voltam, ahol megjelent egy idősebb buraki között, hát nekem pedig ez a véleményem, lebe, lebe lebe lebe lebe és köszönöm, nem érdekel senki másnak a véleménye, nem kell hozzáfűzni semmit, ennyit akartam mondani. Vége! A buborék bement a másik buborékba. Az előbb, Zoli, nagyon szkeptikusan néztél, amikor mondtam, hogy a vélemény buborékot nehéz szétpukkasztani. Hát... Szerintem nem nehéz szétpukkasztania, hanem pusztán az emberi motivációval, a buborékon belül ülő emberkének a motivációja a kérdés. És az, az nagyon erős tud lenni. Az nagyon erős uh -huh. tud lenni, de jó Igen, de pontosan tudja, azért jó a buborék hasonlat, mert a buborékon át lehet látni, de ő nem akar onnan kimenni, tehát pontosan, tehát olyan ember szerintem nincs, aki ne tudná, hogy az ő véleményével, ha az sarkos, azzal ellentétes vélemények is vannak, ilyen, egyáll, ilyen nem létezik egy se, senki, tehát csak ezeket relativizálja. Uh -huh és ezért jó ez a hasonlat, ezért nehéz kvázi ezt a buborékot kipukkasztani, mert nem akarjuk, hogy ez megtörténjen. És egyébként ez azért messzire megy vissza ám. Tehát a, a, a, tulajdonképpen a tömegmédia, a, a, a, a nyilvánosságnak ez az újabb terület, újabb, hát szóval, 20. század elejé, 20 as 21-22-es, ugye a rádiózás és akkor onnantól kezdve elinduló elektronikus tömegmédiának a világa, amikor ezek pillanatok alatt, ezek a különböző médiumok szegmentálódtak, és különböző nézőpontokból, műsortípusokkal mutatták be a valóságot a hallgatók, Azonnal elkezdtek skeptikusak lenni e, a másik véleménnyel kapcsolatban, vagy azzal a véleménnyel kapcsolatban, ami a médiából jött, és kialakították maguknak a kis, saját kis buborékjukat. Ezt éljük ma is, csak most e, nem professzionális e, tartalomszabályozók azok, akik e, meghatározzák a témákat, hanem, hanem mi magunk a közösségi hálózatokon professionális és szakmai tudás nélkül. De pont, pont éppen ebben azt tartom érdekesnek, hogy lehet feltételezés, hogy talán az embereket nem arra méretezték, sem kapacitásban, sem felfogó képességben, hogy a világ összes rendszerét összes véleményét szintetizálják, megértsék magukban. Most ebből viszont az következik, hogy előbb-utóbb biztos, hogy kialakul maguk körül, ha nem, akkor csinálnak maguknak egy olyan méretű dobozt, kockát, buborékot, tök mindegy, minek hívjuk, amiben ők egyetlen ami, aggyal föl tudják fogni, hogy mi történik. És ebben nem így biztos, van. hogy befér más is Tehát az, a, ez a nagy kérdés az, hogy ez mit csinálja meg nekik ezt a dobozt. Így van, tehát körülbelül száz éve, vagy majdnem száz éve ismerik a kapuőrző funkciót a, a, a, a kommunikáció és Még. a média elméletben. Tulajdonképpen ez történik ma is. Egyébként a napokban olvastam egy újabb hírt arról, hogy nem tudom, az Európai Unió újabb vállalatokat, ilyen globális informatika, infokommunikációs vállalatokat tett föl, a, a kapuőröknek a listájára. Tehát annak ellenére, hogy mit tudom én, de nem cég, de mégis olyan nyilvánosságnak a, a biztosít, technológiai biztosítását végzi a világban. Most nem akarok cégneveket mondani, de szerintem minden hallgatónk tud legalább tizet felsorolni. Ebből. A kapuőr.com oldalon meg lehet tekinteni. <gül> <minket, nem gül> <csinálteni> kapuőr.com, <gül> igen. igen. Hogy, hogy mégis erőteljesen befolyásolják az embereknek a, az irányultságát és a választását aztán lehetőséget. Mondom, itt az újdonság pusztán az, hogy itt most mi magunk vagyunk, az önmagunk kapuőrei. Uh -huh. Nekem egyébként a vízipók csodapók jutott eszembe még a bu igen, buborékról. Igen. A légnadrág, ugye? Igen, a légnadrág, igen, meg hát ő is egy ilyen lény, egy nagyon kis furcsa lény volt, úgyhogy ez is benne van ebben a vélemény buborék kifejezésben, Viktor? Azért ezt tegyük hozzá, hogy a plurális média világnak a lényege az, hogy ütközhetnek ezek a buborékok, és az egyik, búbarék, és ami, ami a, ami a buborékot ki tudja pukkantani nagyon könnyen, az egy másik buborék. Tehát, ha megnézzük a szappanhabot, ez, ebben az esetben tényleg az van, hogy az egyik folyamat hasonlít a másikra. Tehát, magyarul. És nem e, tudom, van-e példa nem. Hogy, hát, hogy ne lenne? Tehát, hogy mondjuk egy, mondjuk egy USA média piac, ahol ott van, jelen van, és mindenki szabadon megnyilvánulhat, és a, még a, az ellentmondásos dolgokról is egy nyílt társadalom, a vitát lehet lefolytatni, ami szerintem elengedhetetlen ahhoz, hogy kikristályosodjanak a vélemények. és A társadalom is szegmentált és rétegzett, van, akinek kisebb, van olyan vízipók, akinek kisebb, légnadrág is elég, van, akinek egész nagy kell. Tehát, hogy ilyen szempontból a képességek azért változnak, vagy mám, vagy múlva. különböznek. A digitális világ érdekes. Postmodem! Uraim, van még 6 percünk itt a műsorból, úgyhogy egy témát meg tudunk beszélni. Személyre szabott reklámozás. Tartsa fel a kezét, ezt a hallgatók nem látják, aki szereti a személyre szabott reklámozást. Ketten hárman. Négyen jelentkezünk, nem, nem árulom először. nem jelentke. tartózkodott. Egy Körülbelül. Igen. Jó. Na, ingyenes vagy fizetős közösségi média szolgáltatások kérdése már régóta napirenden van. A Meta, vagyis ugye a Facebooknak a cége bejelentette, hogy maga a Facebook és az Instagram európai felhasználói novembertől 10-13 eurós havi díjért hirdetésmentes előfizetést vásárolhatnak. Két nappal később az Európai Adatvédelmi Testület kötelező erejű határozatot fogadott el, amely megtiltja a metának, hogy a felhasználók személyes adatait vegye igénybe a célzott hirdetésekhez. A határozat tehát megtiltja az Európai Gazdasági Térség egész területén, hogy a személyes adatok feldolgozását a viselkedés alapú reklámozáshoz használják fel. Na, Viktor, mit szólsz mindez? Hát először is szerintem ez egy nagyon komplex uh, hír, ami, ami hírnél, mondjuk ritka híreknél, de az értelmezése is nagyon sokféle a sajtóban, ahogy utána néztem, és alap, alapvető dolgok nincsenek tisztában, ezért az sem biztos, hogy ugyanarról beszélünk. Tehát itt egyfelől kérdés az, hogy mit tiltunk meg a Facebooknak, az, vagy a Metának azt, hogy elküldi az ússába az adatokat, vagy pedig azt, hogy felhasználja Európában ezeket az adatokat, amiket összegyűjtött, aztán nincs tisztázva az, hogy a felhasználó amennyibe beleegyezik, hogy ez egy opt-in rendszer, abban az esetben meg, megvan-e. Ez azt jelenti, hogy megkérdeznek téged arról, hogy szeretnéd-e ezt így, vagy inkább előfizetnél, uh -huh. és eldöntheted. Tehát mi van akkor, hogyha én eldöntöm? Itt most gyakorlatilag kivette a kezemből, hogy az EDPD, az Európai Adatvédelmi Testület azt a lehetőséget, hogy én eldöntsem a saját, a saját közösségi média környezetemben, hogy hogyan működjön a dolog, vagy pedig meghagyta nekem, és én akár fizethetek is azért, hogy reklámmentes legyen, vagy én akár választhatom azt is, hogy felhasználják a viselkedés alapú adataimat, ami egyébként tegyük gyorsan hozzá, nem ördögtől való, hiszen ez azt jelenti, hogy ha én imádom a csavarhúzó készleteket, akkor egyre többet fogok látni belőle, és, és hogyha mindig ilyenekre keresek, akkor előbb-utóbb majd lehet, hogy még egy francia kulcsérdést is kapok, amit, amit nem is gondoltam volna, hogy kéne, pedig Hát hogy ne? Hát milyen? Hogy néz meg ki a régi francia Jó, Viktor, velem ez úgy szokott megtörténni, hogy, hogy készletet akarok venni. Keresek, keresek, kutatok, eldöntöm, megrendelem, vagy elmegyek a boltba, megveszem, és utána három nappal elkezdenek özönleni a különböző igen. közösségi hálózati oldalaimra a csavarhúzó reklámok, ez és ez tart kb. két hét. Igen, hát igen. Te, ez nem működik a rendszer. Azon kívül pedig opt-in rendszer. Nagyon jó, el tudom dönteni, hogy gyakorom e vagy sem. Tartalomért megyek a webre, tartalomért megyek a hálózatokra, és amikor a tartalmat akarom elfogyasztani, előtte fölugrik egy ablak, és abból ki kell választanom 56 soron keresztül, hogy akarom-e vagy sem. Egyszer, Tehát... egyszer. Ezt egyszer meg kell tenned, és mo mondd el, szeretném az utolsó olyan alkalmat hallani, amikor Zoli lementél a, lementél a Pékhez, és azt mondta a Péknek, hogy egy kiflit. És akkor ő, azt, és a Pék azt mondta neked, hogy, hogy tessék itt a kifli, és te kisétáltál a kiflivel, annélkül, hogy fizettél volna. Tehát, hogy hány ilyen alkalom volt az életedben. És, és rá nem értem. ráadásul nem ráadásul, ráadásul, lopok a boltban. De hát erről nem van értem. szó, erről van szó. Miért gondoljuk azt, hogy egy vállalat, ahol elképesztő mennyiségű ember dolgozik, az nekünk ingyen szolgáltat? Én ezt nem mondom, én egy, egy, nem is gondoltam erre. Hát persze, hát történjen a dolog olyan alapon, hogy az üzletileg rendes. Csak működjön. Ez, ez Zoli, most nem működik. Én, én, én, ez rossz, ami most van. Én, nagyon, én csatlakoznék Zolihoz, én, én pont azt mondom, hogy, hogy én azért fizetnék nagyon szívesen, hogy azt a mondatot, hogy köszönöm, már megvettem, túl repetitív, láttam már 77-szer, nem érdekel engem ez az egész, tehát, hogy ezt végre el tudjam magyarázni, Még. szolgáltatónak. Tehát azt mondom, hogy tudod mit? Nem baj, hogy nem érted, tessék, itt van nem tudom hány dollár, így már világos, nem kérem, köszönöm szépen. De, de ezt, ezt, ezt kínálta fel a a, fész, a, -a gyakorlatilag. Én, én, én, én ünnepeltem és a törványan kérnek igen. Igen. És az igen. LDPD ezt megtiltotta. Ha jól értem, de nem persze nem tud, és Az, az angol száz sajtó sem tudja, hogy, hogy értette az LDP-t. Tehát nem tudjuk, nem is derül ki november 10-ig, -e mert hogy akkor lép életbe, tehát ez most még nincsen. Ez ugye két hét. október 27-től, tehát november 10. Nekem az az érdekes, hogy engem tulajdonképpen nem zavarnak a reklámok. Viszont azért hálás vagyok, hogy a figyelnek a reklámban arra, hogy nekem ne küldjenek tampon, meg intimbetét reklámot, és lehetőleg este 7 és 8 között, amikor vacsorázom, ne jöjjön egy lábgomba elleni reklám. Viszont ugyanakkor meg, meg, meg ott, ott a tévében folyamatosan, ez természetes. Viszont a, ugyanakkor az a problémám, hogy véletlenül tegnap előtt láttam egy nagyon szép, különleges viszkis poharat, és abban pedig megmutattam a páromnak, hogy nézd, milyen szép, ő szereti a vízkét, tetszett neki, ennyi tovább léptem, három napja viszkis poharakat nézek a neten, és ez már megölít. Eddig tartott a mai Postmodem, a Századik a Pátya Rádióban. Köszönöm a részvétel dr. Bódizoltának, Justin Viktornak, Keleti Artúrnak, Kovács Tücsi Mihálynak és a hangmester kollégánknak pozsonyban Kubányi Péternek. Jelentkezünk pontosan egy hét múlva, illetve még egy szó, mondja Tücsi. Um, mivel a Századik adásunkban ne feledkezzünk meg szerkesztő társadalmáról, részbecsül Gáborról, se, meg őt is. Szia Becsár, szia betyár. Viszontlátása a YouTube-on, viszontlátásra a Pátya Rádióban, a hallották. Postmodem.